Asiaakmila bezirundalar hogeita hambabiko ustailren hogeita seiian ireki zituen lehenengo zateak. Ordutik, hogeita hiru urte luzeetan zehar irungo, ezkertiar eta bertzaaleen erreferente eta topagune bihurtu da. Auzolana eta lan militantea zutabe, belaunaldi desberdinen arteko herritarren bilgunea dazia. eta noski, Irun feminista, euskaldun kertiar eta iraoltzaile baden aldeko borroka luzearen testigu isila ere bada. Zenbat dira, azian bertan egindako ekimen kultural, sozial, zenpolitikoak. Olentzerotada Mari Domingiren etorre eratik asi, eta Korrika, eta Euskararen aldeko bazkari jendetsuetaraño. Nazioarteko errealitaten leio ere bihurtu dugu. Bertan hartu baititugu lagun palestinarren, venezuelaren alakurduen bisitak. Langilion eskubideak ere, gogotsu defend, defendatu dira aziatik. Amaika greba orokorreko bilgune izan da. Eta noski, festa eta borrok hauztartzen ere, abilak izan dira, hogeita iru urte hauetan zehar, bazkide izan diren irundarrak zein tabernara gerturatutakoak. Auzoaren eta baita gure iriaren taupada itxi nahi dute orain. Ego Euskal Herriko beste eunda bat Herriko tabernekin batera. Euskal Jendartean, gatazkaren konpomideren aldeeko jarrera, geroz eta sanguratxoagoa den honetan, Hauzitegi gorenak, Espainiako auzitegi nazionalak, hogei tamabost barra zerobi hauziko sententzia bere egin, eta erriko tabernen baitzea gindu du, baita ezkerra bertzaleko hogei militanten aurkako kartzela zigorra ezarri ere. Eskubide zibil eta politikoen aurkako eraso larria daunakoa. Elkartasunetik, konpromisora, igarotzeko tamainako erasoa. Sinatzen dugun eragileok, datorren batean ekainaren hogeita zazpian, eguerdikoa amabi, hamabietan, hazia libre eta bizirik lemapean, haziatik bertatik aterako den manifestaldiarekin bat egiten dugu. Sinatzen dugun eragiloak, kabigorri, ekate, irungo mendizaleak, Erlaits Euskalkirola, Aduana, Irungo Bilgune Feminista, Irungo er Errepublikarrak, Nikolas Gerendia, Gerendian, Ikaslea Bertzaleak, Askapena, Euskal Kartasuna, Aralar, Sortu EH Bildu, LAB, Ernai Kemendaltza Taldea eta kolektibo de Jóvenes Comunistas.